Wala hawla wala quwata illa billahil al aliyyil azim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Fil al alamina inna hamidun majid Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala Kerana pada waktu yang mulia ini dapat kita menyambung kuliah tafsir kita Alhamdulillah, pada kali yang lepas kita sudah pun Membincangkan beberapa surah daripada Juz Amma Dan sebelum itu kita telah pun bincangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa Alhamdulillah dengan kesempatan dengan kurniaan Allah SWT pada waktu ini dapat kita meneruskan InsyaAllah perbincangan kita pada hari ini difokuskan kepada satu surah yang hebat Yang menduduki senarai yang ke-99 dalam susunan surah-surah Al-Quran Iaitulah namanya surah Azal Az zalzalah InsyaAllah saya akan bacakan ayat-ayat ini diikuti dengan terjemahan dan kemudian kita akan lihat tafsiran apa yang tersirat di sebalik yang tersurat menerusi firman Allah Subhanahu yang hebat-hebat yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha wa qala al insanu ma laha Jałma idyn tu haddithu akbaru ha bi an rabbaka o hale ha. Jałma idyn yasdurun nasu ashtate lira o armale hum. Fa men yarmel mithkale darwatin khairay yaro. Women yarmel mithkale darwatin sharway yaro. Sadakallahu al-Azim. Maksunia akubrylun Allah subhanahu wa ta'ala reśhejtani oni rejam. Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengurah lagi maha penyayang Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang selama ini dikandunginya Dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini Pada hari itu bumi menceritakan beritanya Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepada bumi tersebut Pada hari itu manusia keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan yang bermacam ragam supaya dia perlihatkan kepada mereka balasan amalan yang telah mereka kerjakan dan barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah sekalipun nescaya dia akan melihat balasannya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah sekalipun nescaya dia akan melihat balasannya pula. Alhamdulillah. Benarlah kata-kata Allah SWT menurusi ayat-ayat yang mulia ini dari surah yang pendek ini yang mengandungi erti yang cukup mendalam. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Apabila kita menyemak pandangan para ulama terhadap surah ini, surah ini diturunkan oleh Allah SWT selepas berhijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi surah ini merupakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah, surah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Maknanya seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini menurut jumhur ulama' yang membincangkannya dalam disiplin, ulum Quran. Dikatakan bahawa dikategorikan surah itu makiyah ataupun madaniyah adalah bergantung kepada tempoh, bukannya tempat. Bergantung kepada waktu. Bukannya tempat diturunkan surah tersebut. Artinya, kalau ia diturunkan oleh Allah selepas daripada hijrah, walaupun di Mekah, maka dia tetap dianggap sebagai surah Madaniyah. Ya, supaya kita tidak confuse, kita tidak celaru, kita tidak keliru. Dia menggunakan perkataan Madaniyah yang merujuk kepada Madinah. Tetapi bukan maksudnya tempat, tetapi maksudnya waktu. Baik saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Apabila kita membaca kitab Tafsir Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa perkataan zalzalah ini membawa makna kepada satu bentuk gegaran yang dahsyat. Gegaran yang kuat, yang mana dia merujuk kepada peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman nanti iaitu kiamat, Iaitu satu peristiwa yang akan menetapkan, membahagikan manusia kepada Al-Ashqiyah. Dan juga as yang akan membahagikan manusia kepada ashabul jannah dan bahagikan mereka kepada ashabul nar. Satu peristiwa yang pastinya akan berlaku dan menurut fitrah manusia sekalipun walaupun tidak beriman kepada Allah. Kesudahan yang baik tentu milik mereka yang berada di pihak yang benar. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Apabila kita membaca surah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita gambaran tentang kehidupan manusia yang akan berakhir dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan inilah intipati yang paling penting apabila kita membaca surah ini. Apabila kita membaca mesej yang clear yang dikemukakan oleh pemikir Islam Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila kita membaca kita melihat apakah mesej yang paling penting, objektif yang paling jelas hendak dikemukakan oleh surah Ini Tidak dapat dinafikan. Allah SWT tidak menciptakan satu perkara itu dengan sia-sia. Tetapi bila kita merujuk kepada firman Allah SWT dalam surah ini, yang ingin diingatkan kepada kita ialah tentang pembalasan Allah yang pastinya berlaku di akhirat nanti. Jadi bila kita melihat satu persatu episod yang dikemukakan oleh Allah SWT menulis surah yang ringkas ini, kita akan melihat bahawa bermulanya persidangan di mahkamah Allah itu sebelum daripada itu iaitulah kiamat. Dan kita bila kita membaca kitab-kitab hadis, sebagai contohnya, Fathul Bari, syarah kepada sahih Bukhari. Dan semua kitab-kitab hadis akan letakkan peristiwa yang dinamakan sebagai kiamat ini dalam bab-babul fitan. Wal-malahim. Ya, Peristiwa-peristiwa yang merujuk kepada fitnah yang berlaku di akhir zaman dan berakhir dengan kiamat. Dan akan berlaku satu persatu kalau kita mengkaji bagaimana Al-Imam Ibn Qasir sebut dalam al-malahim al-kubra. Dalam sebuah kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis akhir zaman Dan ceritakan bagaimana berlakunya turunnya Imam Mahdi Diikuti dengan keluarnya Al-Masih Dajjal Dan kemudian dibunuh Al-Masih Dajjal oleh Nabi Isa AS Nabi Isa ini kelatangannya ke muka bumi untuk Menghancurkan salib-salib dan mengembalikan manusia yang selama ini engkar Yang melakukan syirik dengan menganggap bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan Dan kemudian bila semua dunia menjadi sejahtera dengan keimanan tauhid kepada Allah, lalu Nabi Isa akan dimati dalam nanti kata yang sebenar-benarnya dan kemudian tinggal orang-orang yang beriman sahaja. Dan selepas itu orang beriman pun dia meninggalkan Oleh Allah SWT dimatikan, diwafatkan dan selepas itu era akan bertukar dan kembali kepada manusia yang zalim, yang fasik, yang ahli maksiat dan sebagainya Insya Allah kita akan tinjau dengan lebih lanjut selepas ini kronologi peristiwa yang berlaku di akhir zaman Yang mana kesudahannya ketetapan Allah untuk mereka yang beriman memasuki syurga dan ketetapan bagi mereka yang deraka, masuki neraka memasuki neraka يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام امثنا على دين الاسلام يا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام يا ذا الجلال Ya zędzę, wal ikram ja zędzę, wal ikram Amitna ala dinil islam Amitna ala dinil islam Amitna ala dinil islam, ala dinil islam. Para pendengar islam dan Allah sekalian Saya yakin dengan perbincangan ini akan memberikan kepada kita banyak kesedaran. Elok kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wataala mengemukakan tentang teori gambaran berlakunya peristiwa akhir zaman. Ya, bila kita melihat daripada awal idzul zilatil ardu zilzalah bila bumi ini digegarkan. Bagaimana Ali Imam Ibn Qasim menggambarkan? Kalau kita meletakkan tanah di atas sebentang tikar. Kemudian kita gegarkan, kita tarik tikar ini. Pasti tanah yang berketul-ketul yang berkumpul tadi akan menjadi rata dan tersebar di sana sini. Maka begitulah gambaran di akhir zaman besok bila Allah Subhanahu Wa Taala menggenggarkan bumi, maka semua yang ada di atasnya akan akan menjadi hancur dan perkara ini telah kita bincangkan sebelum daripada ini dalam suratul At-Qari'ah. Jadi gambaran yang diberikan di sini bila semuanya menjadi hancur bumi ini menjadi rata, gunung-ganang di atasnya semuanya akan menjadi rata. Maka akan keluarlah segala benda yang selama ini terpendam di dasar bumi Kalau kita baca Tafsir Ibn Kathir Bila dibangkitkan manusia bersama-sama dengan segala macam yang keluar daripada perut bumi Maka orang yang selama ini berlaku jahat kepada seorang yang lain kerana rebutkan harta Sebagai contohnya pencuri Mencuri harta orang lain Mencuri apa yang dimiliki oleh orang lain Dan adik-beradik yang bergaduh dalam perkara-perkara berkaitan dengan warisan Dan orang yang berbunuh di antara satu sama lain kerana merebut emas, perak, harta, benda dan sebagainya Maka bila dibangkitkan besok, dikatakan kepadanya, ini harta yang dahulunya kamu rebutkan, ambillah dia Maka tidak ada seorang pun yang sanggup memegang, menjamah, apatah lagi mengambilnya Kerana tidak memberi manfaat apa-apa lagi kepada mereka pada waktu itu Jadi kemudian manusia insanu malaha. Mereka pun bertanya, eh apa benda yang berlaku ni? Begitu menggemparkan saudara saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Kita dalam beberapa tempoh sebelum ini dikejutkan dengan berlakunya umat besar tsunami Kita melihat bagaimana bila dilaporkan oleh mereka yang terlibat Mengatakan peristiwa itu berlaku dalam sekelip mata Dan timbulan kehairanan tapi tak sempat pun nak melarikan diri Kadang-kadang kita yang duduk di Kuala Lumpur ini bila berlaku banjir kilat pun Kita tak mampu nak buat apa dalam sekelip mata air boleh meningkat kedudukannya ketinggiannya itu maka demikian juga bila ketapan ini berlaku maka manusia berada dalam kebingungan ya disebut dalam ayat-ayat lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sukara wa ma hum bisukara kamu lihat manusia ini berada dalam keadaan mabuk mabuk kenapa tuan-tuan terbukti bila berlakunya gempa bumi pada hari ini mengikut kajian dan pengalaman mereka melaluinya akan rasa satu macam kemabukan merasa seolah-olah macam pening-pening kerana ya graviti bumi berubah dan sebagainya boleh menyebabkan seseorang itu merasa seolah-olah nak terkeluar segala apa yang ada dalam perlu. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cerita tentang perkara ini memerlukan kepada perbincangan yang panjang kerana dia merujuk kepada banyak hadis-hadis untuk ditaufiqkan, diceritakan, disusun supaya difahami dalam bentuk yang lebih sistematik. Tetapi bila kita melihat perbincangan di sini yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada waktu itu, maka bumi akan memaklumkan segala berita-beritanya. Bagaimana tuan-tuan disebut dalam hadis Nabi? Ya bahawa Nabi mengatakan tahaffadhu minal ardh fa innaha satukhbiru kullama jaraa 'alayha. Ya hendaklah kamu berjaga-jaga dengan bumi yang kamu duduk di atasnya kerana dia merupakan saksi yang paling hebat yang akan mendakwa kamu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di persimpangan ini saya teringat kepada satu kata-kata oleh seorang hukama, seorang hakim yang hebat, seorang ahli pemikir biasa. menyentuh tentang perlakuan dosa, melakukan dosa. Ibnu Jawzi menyebutkan dalam buku beliau bertajuk Saidul Khatir bila kita melihat kita melakukan dosa melakukan dosa ni cubalah kita sebut apa benda sekalipun naudzubillah kita daripada melakukannya contoh yang dikemukakan oleh Ibnu Jawzi dan Saidul Khatir ialah orang yang berzina orang berzina merasa inikmat merasa seronok suka dan sebagainya tetapi adakah nikmat itu berpanjangan ah, ini soalannya ya bila melakukan satu perkara itu kemudian dibongkar orang silap-silap bulan ditangkap dimasukkan ke dalam penjara dikenakan hukuman didakwa di mahkamah Allah lebih memalukan keluarga pun tak tahu di mana muka nak diletakkan jadi dalam konteks ini bila kita melihat penerimaan akal kepada peristiwa yang berlaku itu sebagai satu nikmat yang dikecapi buat sementara waktu pendek masanya tetapi selepas itu akan menjalani macam-macam masalah yang lebih besar yang berpanjangan dan tidak berkesudahan malahan sampai meninggal dunia pun orang sebut hamba Allah ini dia ni kaki zina kaki perempuan tak selesai ceritanya Jadi apa yang kita nak bawakan di sini Bahawa apa yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah SWT Sampai dia mengatakan bahawa Kalau kamu nak buat jahat, buat Tetapi pastikan kamu buat jahat di satu tempat yang tidak dilihat oleh Allah SWT Ada tak? Tak ada Kalau kamu mampu nak buat jahat, buatlah di satu tempat yang mana bukan milik Allah Bukan tempat itu dimiliki oleh Allah Juga tidak ada Kalau kamu nak buat jahat, buatlah di satu tempat dalam keadaan kamu makan daripada sumber yang bukan diberikan oleh Allah. Tidak mampu juga. Kalau begitu, kalau kamu nak buat jahat, buatlah jahat. Dalam keadaan bila maikat Israel datang nak mengambil nyawa kamu, kamu kata kepada dia, nanti kejap saya nak bertawabat. Dan bila kamu mati besok, kamu berkata kepada Allah, kamu boleh menduki syurga yang kamu kehendaki tanpa dipersoalkan oleh Allah. Kalau keempat-empat perkara ini mampu kamu lakukan, okey, Ahlan wa sahlan. Wajalan ha, Buatlah benda-benda jahat yang nak dibuat itu Jadi saudara saudari yang dihormati dan dikasihi Allah sekaliannya um, Merujuk kepada ayat ini Saya teringat kepada satu hadis yang dikemukakan oleh Ali Imam Ibn Kathir Ketika memperincikan perbincangan tentang Allah SWT menghitung segala amalan yang kita lakukan Iaitulah Sina Abu Bakar anhu dalam satu hadis dikatakan bahawa, ya, Sina Abu Bakar telah pun menangis, ya, menangis. hadis ini diwayatkan oleh Ibn Abbas, ya, dan dalam tafsir At tabari oleh Ibn Jarir pun disebutkan. Lalu, Nabi bertanya, ma yubkikah, ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Maka Abu Bakar pun mengatakan, ya Nabi, ya, ya Nabi Allah, alangkah? susahnya kita, benda yang kecil pun dihitung oleh Allah SWT dan sebenarnya peristiwa ini berkaitan dengan keadaan orang Islam pada zaman sebelum turunnya surah ini bagaimana keadaan mereka mereka ini mengasa malu untuk memberi sedekah dalam kadar yang sedikit katalah pada waktu itu, ada orang datang ke rumah ketuk pintu, minta dia berikan sedikit tamar maka mereka merasakan lah, bagi tamar sedikit ini, tak ada pahala pun di sisi Allah jadi tidak ada satu perangsang, tidak ada satu motivasi untuk memberi durma dalam kadar yang kecil yang sedikit sedemikian rupa lalu Allah SWT Wa Taala turunkan ayat faman ya'mal mitsqa al-zarrah sesiapa yang melakukan kebaikan walau sekecil zarah sekalipun dinilai baik oleh Allah dia akan mendapat balasannya di sisi Allah lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menghuraikan dan dikatakan kepada sahabat dalam hadis sahih riwayat Bukhari ittaqun-nara walau bi shikkati tamratin hendaklah kamu takut kepada Neraka Allah walaupun dengan bersedekah walaupun dengan sebelah sedikit daripada tamar kalau kita pada hari ini orang nak berbuka puasa pada bulan Ramadan ya bila dia berikan tamar kita rasa macam kekok saja sedikit sangat bagi hamba Allah ni kedekut sebenarnya tidak tuan-tuan apa yang kita beri ikut kemampuan itu sebab disebut dalam satu hadis yang lain dihuraikan panjang lebar oleh al-Imam al-Ghazali Sabaka dirhamun dirham. Satu dirham mendahului seratus dirham. Bagaimana, wahai Nabi? Hadis ini hadis sahih juga. Maka Nabi mengatakan bahawa orang yang bersedekah dengan satu dirham ni ada dua dirham. Maka Allah nilai satu per dua daripada apa yang dikorbankan untuk jalan Allah itu. Manakala yang seorang ini ada seribu dirham. Maka didermanya seratus, hanyalah sepersepuluh saja. Dan kemudian ada faktor ikhlas dan sebagainya. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Menarik kalau kita melihat satu hadis yang riwayatkan oleh Abi Ayyad dikatakan bahawa yakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'al arrajul Hatta yuhlikannahu Maksudnya apa? Hendaklah kamu takut Melakukan dosa Walaupun kecil Kerana bila dia banyak Dia berkumpul-kumpul Maka dia akan membinasakan kamu Lalu Nabi membawa Satu bandingan yang lain Nabi mengatakan Laksana seorang yang pergi Ke satu padang pasir Padang pasir Kemudian merasa sejuk Pada waktu malam Lalu tiap-tiap seorang Yang ada dalam jamaah itu Yang berkumpulan itu Tampil untuk membawa Kayu api Dan akhir sekali Bila kayu api itu dikumpulkan Dibakar Maka menyemarak lah hatinya dan silap-silap bulan boleh membakar mereka semua sekaligus. Jadi daripada kayu api yang kecil yang sedikit ini dikumpul-kumpulkan maka dia membahayakan akhirnya. Maka demikian juga saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam bulan Ramadan banyak istighfar kita. Bagaimana dalam bulan selepas Ramadan? Ha, itu satu soalannya. Jangan kita beranggapan dosa yang kecil kita buat itu tak mengapa, makruh, tak apa. Makruh tu Allah benci tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita lihat kepada pengistilahan Para usuliyin, ahli usul fiqh, ulama fiqh dan sebagainya. Jadi, dalam keadaan kita merenungi ayat-ayat Allah SWT ini, biarlah menimbulkan dalam diri kita satu keyakinan. Kita tak mahu buat benda yang berdosa, walaupun kecil, walaupun makroh hukumnya. Kita sentiasa nak buat benda yang baik daripada yang kecil, sehingga sebesar-besarannya. Dan saya teringat satu hadis yang elok juga menjadi, renungan buat kita semua. Khairul a'mali inda Allah wa sebaik-baik amalan di sisi Allah yang berkekalan walaupun sedikit jadi kita menceritakan tentang sedikit dan banyak sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit jadi saya berharap mudahan dapat memanfaat bersama hasil daripada perkongsian ini yang baik daripada Allah yang kurang daripada kelemahan saya sendiri walaupun surah ini pendek tetapi begitu besar ertinya kepada kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh